său nu treci A fost tocmai la obicei cu apostolii și lumii învățători. Rugați-vă stăpânului tuturor să dăruiască pace lumii și sufletelor noastre mare milă. 23-28 octombrie 2015 Moaștele Sfinților Trei Ierarhi sunt aduse la Catedrala Patriarhală sunt uitați Litrie, ta, care te cântăre... Transmitem în direct de la altarul de vară al Catedralei Patriarhale, slujba privegherii oficiată de preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcovicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir. Răspunsurile la strană vor fi date de corul Facultății de Teologie din București. -ai foarte, Într-o strălucire și în mare podoavă, te-ai cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apele cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui în orizuirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe strugele tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în deacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui peste munți vor sta De Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară băi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în băi prin mijlocul munților vor trece ape, Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatei seteași vor potoli, Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul, Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedri libanului pe care i, -i sădit, acolo păsăle vor face pui, blocașul și în tipa Munți Munții cei înalți adăpost cerbilor, Stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apăsul său, pusa a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puiileilor ei lor să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor purca. ieși va omul la lucru său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-u-s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă valaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tulor vor aduna Înshiți <fie> <fie> <fie> Mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pacea toată lumea pentru statornicia Sfinților lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.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 Domnului să ne rugăm Domnului miluiește acesta, țara aceasta Pentru toate orașele și satele Și pentru cei cei cu credință locuiesc în ele Domnului să ne rugăm Buna-ntocmirea văzduhului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Domne pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osternesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului,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 Noi, din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Domnul ne miluiește, miluiește. și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău pe prea sfânta curată prea bine cuvântată mărita stăpâna noastră pe dumnezeu născătoarea și purură fecioară maria cu toți ființii să pomeni și de dumnezeu mirea și unii pe aleții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, ție se cuvine toată slava, cinstea și închinaciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și cururea și veci vecii, vecii lor. Oh. rosște pe noi dumnezeule cu harul tău pe preasfânta, curata, prea sfânta curată, prea binecuvântată, slvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioara Maria cu toți sfintii pomenindu-ți nașterea nașcătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prea noi, prea noi în și noi și unii. Pe și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, o să o dă. Ata este stăpânirea, și ata este împărăția, și puterea, și slava a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Duh acum și pururea și în veci veci lor cătorii vor auzi vor graiurile mele că saundul și ca o brasță de pământ. Se își pășe sosele lor spreia că scutre Mei, să îți sufletul meu Necazul meu, către Domnul m-am rugat, zeta voi către e rugăciunea mea, Necazul meu, înaintea lui voi spune, În lipsa din o vine. Să mă iei, am să mă și am privit și nu era cine să mă curască. Eri ca furga de la mine și nu este, cerce cauța sufletul meu, sări. Vă mulțumesc, m-am sperit foarte mult. Îi de cei ce mă prigonesc, să s mai mult decât mine ori. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească numele lui tău. Revin Mă așteaptă dreptii ce vei răspăti Doamne, Doamne, auzi glasul meu. she Culoarea minte, la glasul rogăciunii. Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostiv. Așteptată sufletul meu spre cuvântul tău, n sufletul meu în do We dimineții până noapte din straja dimineții să nădăștui azi că Israel vie pe Israel din toate fărâile de... să este schimbarea dreptei celui prun Citire. Să luăm aminte. Privește din ceruri și vezi, din locașul tău cel sfânt și strălucit, unde este râvna și puterea ta nesfârșită, zbuciumul lăuntrului tău și milostivirile tale. Pentru mine acestea au încetat, că tu ești Părintele nostru, Avram nu știe nimic, Israel nu ne cunoaște. Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Mântuitorul nostru, acesta este numele Tău de totdeauna. Pentru ce, Doamne, ne-ai lăsat să rătăcim departe de căile Tale și ne-ai învârtoșat inimile noastre, ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-te pentru robii Tăi, pentru semințiile moștenirii Tale, pentru ce au pășit cei nelegiuiți în templul Tău, și vrăjmașii noștri au călcat în picioare altarul tău. Am ajuns ca unii peste care tu de multă vreme nu mai stăpânești și care nu mai sunt chemați cu numele tău. Dacă ai rupe cerurile și te-ai pogorâ, munții s-ar cutremura. Ca un foc care arde vreascurile, ca o vâlvătaie care fierbe apa în clocot, fept, Fă pe vrăjmașii tăi să cunoască numele tău și să cutremure înaintea ta neamurile văzându-te, făcând minuni neașteptate despre care niciodată nu s-a auzit grăind. Nici urechea n-a auzit, nici ochiul n-a văzut un Dumnezeu afară de tine, care ar săvârși unele ca acestea pentru cei ce nădăjduiesc pentru el. Tu te duci într-o întâmpinare a celor ce săvârșesc faptele dreptății și își aduc aminte de căile tale. Și acum, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem Lutul și Tu olarul. Toți lucrul mâinilor tale suntem. O, Doamne, nu te mânia pe noi foarte și nici nu-ți aduce aminte la nesfârșit de fără de legea noastră. Privește căci noi toți suntem poporul tău, înțelepciune! Din prorocia Ieremiei citire, Să luăm aminte! Așa grăiește Domnul. Ne-am adus aminte de prietenia cea din tinerețea ta, de iubirea de pe când erai mireasă și mi-ai urmat în pustie, în pământul cel nesemănat. Atunci Israel era sfințenia Domnului și pârga roadelor lui. Toți câți mâncau din ea se făceau vinovați și nenorocirea venea asupra lor, zice Domnul. Casa lui Iacov și toate semințiile casei lui Israel, ascultați cuvântul Domnului. Așa zice Domnul. Ce nedreptate au găsit în mine părinții voștri, de s-au depărtat de mine și s-au dus departe după deșertăciune și au venit ei înșiși deșertăciune. În loc să zică, unde-i Domnul, Cel ce ne-a scos din pământul Egiptului și ne-a povățuit prin pustiu, prin pământul cel gol și nelocuit, prin pământul cel sec, prin pământul umbrei morții, prin care nimeni nu umblase și unde nu locuia om. Eu v-am dus în pământ roditor, ca să vă hrăniți cu roadele lui și cu bunătățile lui. Voi însă ați intrat și ați purcat pământul meu și moștenirea mea ați făcut o urăciune. Preoții n-au zis, unde este Domnul? Învățătorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii au lepădat credința și prorocii au prorocit în numele lui Baal, și s-au dus după cei ce nu îi pot ajuta. De aceea, la judecată, voi grăi împotriva voastră, zice Domnul, și împotriva nepo nepoților voștri voi cere o sândă. Să vă duceți în insulele Chitim și să vedeți. Trimiteți în chedar și cercetați cu deamănuntul și aflați. fost oare acolo ceva de felul acesta? schimbat și oare vreun, vreun popor Dumnezeii săi, Deși aceia nu sunt Dumnezei, poporul meu însă și-a schimbat slava cu ceea ce nu-l poate ajuta. Mirați-vă de aceasta ceruri! Cu tremurați-vă, îngroziți-vă, zice Domnul Înțelepciune! De la Înțelepciunea lui Solomon citire. Să luăm aminte! Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, dreptii sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Și plecarea lor dintre noi împrăpăți, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi. Căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Strălucii vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus în în Domnul Cei credincioși vor petrece cu El în iubire Căci harul și îndurarea Sunt partea aleșilor Lui Să zicem toți din tot sufletul Și din tot cugetul nostru Să zicem Doamne, Tot stăpânitorul lui părinților noștri, rugăm, uneți-i auzine și ne miluiește. Miluiește-ne miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare milă ta, rugăm, uneți și ne miluiește. Pentru prea fericitul părintele nostru, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe române. Pentru prea Sfințitul părinte Timotei, Episcop vicar al arhiepiscopiei bucureștilor. Pentru sănătatea și mântuirea lor, DUMNEZEU.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 și noștrii români erodia pentru toți pentru fericire și pururea pomeniți și ce acestui spul și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drepți slaviitori creștini care o aici și pretutindem La viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Slujitori, închinători, pelerini, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt local. Dorii binefăcătorii și minuitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se osănesc înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. cei ce aduc daruri și fac bine în Sfântă și întru tot cinstită Biserica aceasta. Pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru tot poporul ce stă înainte așteptând de la tine mare și bogată Milă. O, Doamne miluiește, Domne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Spânântului Duh, acum își pururea. Ce ne veți veci ne Doamne în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântate și Doamne Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău, în veci amin. Fie doamne milat spre noi, precum am într pentru tine. Binecuvântate, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate, și Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Du, acum și purura și în vecii vecilor, amin. Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului. Domnului. dumnezeu miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeu cu harul tău. Doamne miluiește. Să pateze vărsită sfânt în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Călăuzitor, păzitor al sufletelor și al tupurilor noastre, de la Domnul, să cerri de, de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. și de folos sufletelor noastre, și pace lumii de la Domnul să cere. Ce la vieții noastre, în pace și într-o pocăință, o să de la Domnul să cere. E, domnul meu, Reștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos, să Să cere. Pei prea sfânta, curată, prea bine amăritată să până noastră. De Dumnezeu născătoarea și purerea fecioară Maria, cu Toți Sfinții să o pomeni. Sfânt născătoare și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sfie, Bun și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Acum și pururea și în veci vecilor. Pace tuturor. Fie este pânirea am părăției tale, binecuvântată și slăvită a tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în veci vecilor oh. We Oh yeah. yeah. yeah. Cuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, Înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea, și purura Fecioara Maria. Cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României, ale Sfinților Ierarhia Tanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhie Alexandriei, ale Sfinților Nifon și Atanasie Patelarie, Patriarhii Constantinopolului, ale celor între Sfinți părinții noștri, Nicolae Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie de la Eghinam. Făcătorii de minuni. Bretanion te timp și Efrem, Episcopii Tomisului Irineu de Sirmium umnicita nicita de remesiana, Iachint de la vicina, antimi viranul și grigorie dascălul, mitropoliții țării românești. Varlaam, Dosoftei și Teodosie de la Brazi, Mitropoliții Moldovei, Iosif cel Nou de la Partos, Mitropolitul Banatului, Ghelasie de la Armeț, Ilie Iorest, Sava Brancovici, Simeon Ștefan și Andrei Șaguna, Mitropoliții Transilvaniei, Petru Movilă, Mitropolitul Chievului, Leontie de la Rădăuț Ioan, de la Râșca și Secu, Și Pahomie de la Gledin, Episcopii Romanului. Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, și ale tuturor sfinților era, Ale Sfântului Întâi Mucenici și Arhidiacon Ștefan, Ale Sfinților și Slăviților, mare mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina și Ioan cel nou de la Suceava. Ale Sfinților Sfințiți Mucenici, Haralambie și Elefterie, Ale Sfinților Mucenici, Epictet și Astion de la Halmiris, Nichita și Sava de la Buză. Zoti Talca, Masie și Filip de la Niculițe. Emilian, Dasie, Nicandru, Marcian Iuliu, Veteranul Pasicrat, Valentin și Sihiem De la Durosto. Chiril, Chindeu și Tasie de la Cernavodă Macrobie, Gordian, Helie, Lucian Și Valerian de la Tomis Anastasia, Claudiu, Castor, Sempronian Și Nicostrat de la Sirmiu Donat și Silvan, Deaconi Romul și Preotul și Venus din Cibales, Maxim Vintilian și Dadas din Ozodia, Hermilian Stratonic, Montanus, Preotul și Maxima din Singidunum, Hermes și Lu, Sergie și Vach, Ioan Valacul și Oprea. Din săliștea Sibiului Ale Sfinților Martiri Brâncovei Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi Constantin Ștefan, Radu și Matei Și Sfetnicul Ianache ale Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigorie din Zagram, Vasile din Terciu, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia de la Curtea de Argeș și Tatiana de la Craiova, și ale tuturor Sfinților bunbiruitori, mucenici și mucenițe, ale Sfinților voievoz Ștefan cel Mare al Moldovei și neavoie Basarab al Sării Românești, ale Sfinților Vioși și de Dumnezeu purtător, părinții ai noștri, Ioan Casian, German și Dionisie Exigul, cei din Dobrogeam, Grigorie de Capolitul de la Bistrița Vâlcii, Nicodin cel Sfințit de la Tismana, Daniel Sihastrul de la Voroneț, Ioan de la Prislop, Simeon și Amfilohie de la Pângăraț, Iosif și Chiriac de la Bisericani, Rafael și Partenie de la Gabia Veche, Chiriac de la Taslău, Visarion, Sarai și Sofronie, de la Alba Iulia. Antonie, de la Ezerul Vâlcii, Paisie și Ioan Iacob, de la Neamț, Vasile, de la Păiana Mărului, Onufrie, de la Vorona, Antipa, de la Calapotești, Gheorghe de la Cernica și Căldărușani Iosif de la Văratec Ioanichie cel nou de la Muscel Irodion de la Lainici Și ale tuturor sfinților Cuvioși părinți Ale sfintelor cuvioase mai Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor Sfintelor cuvioase mari. Ale celor între Sfinți părinții noștri, mari deascăle ai lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan angură. de Aur. Ale Sfinților, ale Sfântului Cuvios, Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Și ale Sfinților Împărați, cei întocmai cu apostolii, Constantin și Maica sa Elena, Ale căror sfinte moaște se află aici spre închinare. Ale Sfântului Marelui Mucenic, Dimitriei Zvorătorul de Mir, a, căror, a cărui sfântă pomenire astăzi o să vârșim, ale Sfinților și drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii. Care ne rugăm ție și ne miluiește pe noi. Doamne miluie. Fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pentru Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop, Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștiilor, Pentru sănătatea și mântuirea lor. Domnul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 Că ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, Care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, Pentru apărarea țării acesteia și a celor ce vețuiesc în ea, Pentru pacea și buna așezarea întregii lumii, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu biserici, Pentru mântuirea și ajutorul celor care, Cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu, Se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri. Pentru cei trimiști, pentru cei ce sunt în călătorie, Pentru tămăduirea, Celor ce zac în boli, pentru odihna ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinții și frații ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta, să zicem. Pentru ca să se păzească Sfântul Ocașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de, de cutremuri, de potop, de foc, de sabie, de nevălire al neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blânșile, și să ne fie bun, nouă bunul viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, Să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc cu ce acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. pentru ca Domnul Dumnezeu să o audă glasul găciuunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. O, ne miluiește, miluiește, miluiește, Încă ne rugăm Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, păsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și chivernițirea robilor lui Dumnezeu, a celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor ce s-au închinat și se vor închina la aceste sfinte moște. Și a tuturor celor ce se pomenesc. fericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, Presintsii Episcop Vicarii, Varlam, pleește anul Ieronim Sinaitul și timotei Prahoveanul, Arhimandritul Paisie, Arhimandritul Dionisie, Arhimandritul Clement, Arhimandritul Ciprian, Arhimandritul Polichor, Prodosingelul Andrei, Prodosingelul Lucian, Prodosingelul Ioachim, Prodosingelul Kiril, Prodosingelul Corneliu, Prodosingelul Silvestru, Prodosingelul Adrian, iar omonogul Maxi. Preotul Ionus, Preotul Mihai, Preotul Ștefan, Preotul Nicolae, Preotul Mihail, Preotul Costin, Preotul Liviu, Preotul Ciprian, Preotul Atanasie, Preotul David, Preotul Constantin, Preotul Daniel, Preotul Ionus, Preotul Dan, Preotul Ioan, Preotul Ioan, Preotul Nectarie, Preotul Vasile, Preotul Costel, Preotul Cipri Cristian, Preotul Romica, Arhidiaconul Maxim, Arhidiaconul Mihail, Arhidiaconul Ioan, Arhidiaconul Siluan, Ierodiaconul Sergie, Ierodiaconul Nifon, Ierodiaconul Varla. Diaconul Ciprian, Silviu, Diaconul Răzvan, Mihai, Diaconul Ștefan, Diaconul Adrian, Diaconul Alexandru, Stavroforele, Cristofora și Gabriela, Monahile, Herovima, Eniconida, Enisabeta, Justina, Ecaterina, Magdalena și Varvara. Rasoforele, Adriana, Vanuria, Macaria, Varsanufia, Casiana și Eufimia, și robin lui Dumnezeu, Mihai, Remus, Mihai, Daniel, Gabriel, Alexandru, Daniel și Andrei, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Pe noi, Dumnezeu, mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostiv stăpâne, milostiv din nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ți-e slavă înălțământ. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. <fie> Doamne, Isuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate curate, stăpâne nu de Dumnezeu, născătoare și Purile a Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu oclotirile cinstitelor cereștilor, netrupeștilor puteri, cu rugăciunile cinstitului Măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților Mariților, și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Biruitori, Mucenici, ale Preacuvioșilor și de Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, ale Sfinților împărați și întocmai cu apostolii cinstis Constantin și Elena și ale Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Dimitre cel Nou, ocrotitorii acestei sfinte catedrale ale Sfântului Ierar, Nectare de la Eghina, Vindecătorul de boli și Făcătorul de minuni, ale Sfinților Trei erari Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan aur. ale Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de mir, a cărui pomenire să vârșim, ale Sfinților, dreptilor Dumnezeieștelor, Părinții, Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi. Bine primită fă rugăciunea noastră! Amin. Dăruiește iertare greșelilor noastre, Amin. acopere ne cu acopere mântul aripilor tare. Ne portează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne. Miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și de oameni viitor. Ce caută spre pământ și îl face pe el De săi cu cuotră Zămi slid cu trup, Maica Dumnezeului celui prea înalt, rugăciunile robilor tăi, primește-le, ceea ce ești cu totul fără prihană, care tuturor dăruiești curățire greșelilor primind acum rugăciunile noastre Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, minuieste ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, minuieste ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, minuieste ne pe noi. Slavă Domnului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și fără și în vecii vecinilor. Amin. Dorește sfinte Dorește ne pe noi. Lua, curățește păcatele noastre